Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban, az FM 98 on Köszöntöm el Kár Bányai Géza vagyok. Ma Elcsei Attilával folytatunk egy beszélgetés sorozatot, a negyedik része a harmadik útról beszélgettünk és ezeket a részeket meg is ismételtük a nyár végén, tehát hogyha valaki lemaradt, akkor be is pótolhatta őket. Sőt, itt említem meg, hogy ha fölmegy a Facebookra, akkor ott van nekünk egy olyan oldalunk, hogy Demokrácia Most, ott megtalálja ezeket a régebbi adásokat, illetve az Internet Archív nevű ilyen non-profit szolgáltatáson szintén meg lehet találni. Elég beírni azt, hogy harmadik út, vagy elcsértél, egy bányai géze, vagy demokrácia most, és meg fogják találni. Tehát most a a negyedik alkalommal hát úgy beszéltük meg, hogy mivel a múltat, a kezdeteket és az alapokat eléggé körüljártat, hogy most megpróbálunk arról beszélni, hogy ez a harmadik út a mai valóságban beleértve a magyar valóságot mennyire mondjuk életre való vagy, vagy egyáltalán járható, vagy, vagy fogjuk járni talán a jövőben. Igen, hát az előzményekben utaltam arra, hogy, hogy ugye sokféle csoportosulás használja ezt a harmadik út kifejezést, de a, a, ezek közül a számomra egyetlen markáns és máig sok elemében maradandó üzenetet a, a német zöldek fogalmaztak meg a harmadik út, és az ő legnagyobb frakciók a harmadik út akció ö, ö, által, ami az Zöldek alapprogramjában jelent meg. És azt is elmondtuk, hogy ennek az alapja pedig Rudolf Steinernek a Szociális Organizmus hármas tagozódásáról szóló eszméje. Tehát én azt gondolom, hogy enélkül ö, ö, nem nagyon ö, lehet, anélkül, hogy a, a hármas tagozódás eszméről beszélnénk, nem nagyon lehet jövőről beszélni, és éppen ezért rendeztük meg szeptember 9-én, 10-én azt a kétnapos konferenciát, ami pontosan ezt a témát helyezte a középpontba, és ö, tulajdonképpen ennek a konferenciának a tartalmáról, üzenetéről beszélnék, mert ez természetesen elsősorban a jövőre irányult. De ö, ugye először is rögtön azzal, azzal kell kezdeni, hogy hogy hát egy épesző ember, ha ezt meghallja, ezt a bonyolult mondatot, hogy a szociális organizmus hármas tagozódása és ennek a száz éves története, akkor, akkor dob egy hátast, mert ez már annyira bonyolult kifejezésekből áll, hogy, hogy ezt már, már rögtön valami könnyebben fogyasztható felé lavíroz, de ez egy szimptoma és pedig annak a szimptomája, hogy, hogy sok fogalomról évtizedek óta egyáltalán nem beszélünk. És ennek a még tágabb hátteréig visszamennék, és itt óhatatlanul ezotérikus területre tévedünk, tudnilik, hogy az emberiség szellemi evolúciójában, amit egy ilyen ha, ha grafikusan ábrázolnánk, akkor egy ilyen fölfelé nyitott parabolát lehetne mutatni, amiben a bal oldalon egy lefelé szálló ág van, és elérkezik egy mélypontra, és onnan emelkedik. Most ez az átfordulás, ezen, ezen éppen csak, hogy túl vagyunk, de ez az átfordulás, ennek a mélypontja, ez a materializmus. Tehát amikor mindenféle, az emberiség mindenféle szellemi eredetéről elfeledkezett. Most itt nem az ö, egész emberiséget értem, hanem, hanem mondjuk a mostani, a civilizáció mostani centrumát, ami akár tetszik, akár nem Európa és Amerika. Ez az úgynevezett nyugati kultúra. Hát igen, mondjuk, ez, ez is már egy kérdés, hogy miért nyugati, mert ez egy európai kultúra, ami el van térítve egy kicsit a nyugati pólus irányába. Tehát mondjuk úgy, hogy ez, ugye Rudolf Steiner ezt a Germán a kultúrkorszaknak nevezi, amik megfelelő kozmikus ritmusokban követik egymást, ezek egy 2160 éves ciklusok, előttünk volt a görög-római, hogyha ez valakinek mond valamit, és ugye a mi korunkban történt meg ez az átfordulás ebben a kultúrkorszakban, és ezen belül is egy kisebb korszakváltás 1879-ben, amikor a korszellem, a korábbi korszellem, amit Gábriel Arkangyal neve fémjelez, átadta a szerepét Mihály Arkangyalnak, aki a korábbi materialista természettudományos korszakot átfordítja egy spiritualitás felé törekvő korszakba hogy ezt nagyon leegyszerűsítve, és kicsit más értelemben a használják, ugye a korszakba haladunk, ez nem ilyen egyszerű. Az a lényeg, hogy, hogy az anyagba süllyedésből most egy, egy felemelkedés felé haladunk. Ezt azért kell mondjam, mert ez szorosan összefügg azzal, hogy itt a műsor percekben azt kérdezted, hogy hát ugye ma arról beszélünk, hogy, hogy mit csinálhatunk, vagy mit csináljunk, mit tegyünk. Most ez egy jellemző mai kérdés, ami, ami ketté választja az elméletet és a gyakorlatot. Tehát, hogy találjunk ki valamit, aztán valósítsuk meg. Ennek a polaritásában élünk, ami mögött az a meggyőződés van, hogy a gondolatok azok nem tettek. Tehát, hogy a gondolatok azok, azok csak Valamig, de az igazi, amikor valamit megcsinálunk. Na most ez, ez nem így van a valóságban. Tehát a gondolat, egy valós eleven gondolat, az maga egy tett. És ez, ez ami, ha ezt, ezt tekinthetjük egy, egy kijelentésnek, vagy egy ugye, tipikus materialista, intellektuális címkével, narratívának, mindenki azt mondja, amit akar persze, de ha ennek a valóságát átéljük, akkor, akkor valóban rájövünk arra, hogy minden, minden, ami a anyagi világban megnyilvánul, amögött gondolatok és szellemiség van, ez annak a megsűrűsödése. Még a szellemtelenség is, tehát ahol a gondolat hiányzik. Az is, az is az, ugye a, a vákum vagy a sötétség az nem, nem üresség, hanem abban van egy, egy egy szubstancia a sötétségben, az egy minőség. Tehát nem semmi. Mm. Most ezért, ezért mondom, hogy ha mit csináljunk, akkor ebbe beletartozik, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy a gondolkodásunkat képesek vagyunk-e valósággá tenni. Különösen azért érdekes, hogy ma egy, egyre inkább egy virtuális valóság felé haladunk, és hogy ezt a gondolati szellemi bevezetést lekerekítsem, hozok egy, egy ö, konkrét példát a elmúlt pár napból, amikor ö, ugye az európai egyetemek, professzorok, akadémiák kinyilatkoztatták, hogy hát a homeopátia az egy nagy kamu, és hogy ott az nem ö, semmiféle gyógyhat, bizonyított gyógyhatása nincs, és ö, ezért szorgalmazták, hogy az Európai Unió ezt tiltsa be. Most az Európai Unió ezt nem tiltotta be, de a Szemmelweis Orvostudomány Egyetem igyekezett rögtön jó tanuló lenni, és egyből törölte a homeopátia oktatását a talanyagból. Na most ez egy szimptoma, és, és hogy... hogy, hogy és nem akarom itt a homeopátia elemzésével eltörténni a műsort, de de ugye itt ö, egy fizikailag nem látható minőség hatásáról beszélünk. É, és amikor, ö, amikor ellenérvek hangzanak el, hogy hát ez placebo hatás, ugye, tehát hogy a beteg azt hiszi, hogy meg fog gyógyulni, és meg is gyógyul, mert hisz benne. Ö, ugye ez a szokásos szöveg, aminek két súlyos konzekvenciája van. Először is, ha a placebo hatás működik, akkor ez azt jelenti, hogy a szellemünk hatására képesek vagyunk meggyógyulni. Tehát a szellemnek még, ha nincs tabletta, és akkor is van gyógyereje. Tehát ez egy öngól az ellenérvelők oldaláról, de jó, oké. Okay. Következő kérdés, hogyha állatokat kezelünk homeopátiás szerekkel, mondjuk lovakat eredményesen, akkor ott milyen placebo hatásról beszélünk. És itt lekerekítem a témát, mert itt erről van szó, hogy, hogy a gondolatainkban hiszünk el, és át kell eveznünk egy a természettudomány megismerési határán túlra, és ott kezdődik az a megoldás, ami felé megyünk. És akkor próbáljuk megközelíteni, hogy mi, mi, is, mi is ez a szociális organizmus és a hármas tagozódása de kö egy, egy közbevetésem lenne, Én azért ö, nem akartam közbeszólni, mert ugye ö, ö, fontos, hogy kereken el tud mondani, amiről, amit el szeretnél mondani, de az elő a bevezetésben említetted a zöldeket, a német Igen. zöldeket. Sőt, olyan összefüggésben, hogy ott egy konkrét ö, akcióprogram kapcsolódik a mondjuk a harmadik útnak a fogalmához. A Steinernek az elméleti munkása, most hagyj, mondjam így, jó? Tehát most abból a szempontból, hogy a világ látja. Yeah. Jó. Ö, ö, val együtt, vagy szemben, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, ezzel együtt, ott van egy nagyon gyakorlatias, mondjuk ott van a biodinamika, és, és egy csomó olyan dolog, ami nagyon is kézzelfogható dolog, vagy például mit tudom én, a pénzről és a a közgazdaságról szóló elgondolásai, amiket leírt, azok, azok nagyon gyakorlatias, ha bár nagyon, hogy mondjam, mély belső átértékelést igényel az, hogy az ember egyáltalán megértse, hogy mire gondolt, de mégis csak egy nagyon gyakorlatias dolognak a, a vázlata, hogy úgy mondjam. Tehát azért mondom, hogy vázlat, mert ezt nem alkalmazzák, mondjuk például ezt a közgazdasági képletet, amit ő, ő, ő, ő, ő, leírt. De alkalmazhatnák, mert, mert eléggé gyakorlatias módon van leírva ahhoz, hogy az tulajdonképpen a valóságba is átültethető legyen. Na most úgy gondolom, hogy amiről te beszélsz, azt a világ talán általában úgy fogalmazza meg, hogy a tudatosság. Tehát, tehát az, ami a fejünkben van, és ami eldönti azt, hogy mi mit fogunk csinálni, vagy mi lesz a, követ, mi lesz a jövő, az nyilván a fejünkben van, még akkor is, hogyha ezt mi magunk sokszor ö, nem ö, látjuk pontosan. Tehát, tehát, tehát az emberek többsége igazából nincs tökéletesen tisztában azzal, hogy mi az, ami a fejében van mert ez, már ez, az ott mozog, félig meddig a tudatalattiába és különböző ö, dolgokban való hitként, és, és ezt nem rakja össze feltétlenül egy ilyen analitikus ö, képbe, hogy, hogy mindent a helyére rakjon. De hát az eldönti azt a jövőt, amiben mondjuk az úgynevezett fejlődés, a, a, a haszonnak a, a, a fétise, a pénznek a fő, az, hogy mondjam, a, az élet hát érzéki élvezetének a, a, a, a mitosza, az tovább él, hisz az van a fejekbe is, nem? Amiről te beszélsz, az azért is egy pillanatra, hogy elgondolkoztam, hogy ez a Gábriel Arkandyal, meg ez, amiket fölhoztál, hogy ez nem túlságosan, nem vitatni akarom, hanem nem, nem túlságosan ö, nagy, ö, hogy mondjam, lépést igényel a hallgatótól ahhoz, hogy be tudja fogadni ami, amit ö, be tudhat fogadni. Most nem is azt mondom, mit kell befogadnia. Jó, Csak egy... Mert egy... Mer, mer, mer itt a részedről, vagy, a, vagy én úgy gondolom, hogy a szellemi emberek részéről van egy egy sok év alatt feldolgozott, megélt, megtapasztalt valami, amit tulajdonképpen néha szimbolumokban vagy, vagy különböző módokon megpróbálunk leírni, és hát ez, ez nem feltétlenül érthető. Igen, ez, ez, ez teljesen igaz, tehát itt van egy szakadék, és én nem akarok éppen ezért a, a megismerhetetlen magasságokig kalandozni, hanem éppen ez a ez, a, ez, egy, ez egy csapda, hogy akik az úgynevezett hogy hogy te mondtad, szellemi embereknek nevezik magukat, azok szeretnek magas szellemi uvaslatokban röpködni, és a, a piszkos anyagi ügyekkel nem foglalkozni, mint például a a tőke, bankügyek, De stb. Is bele, a, a gondolkodásukban mondjuk a dolgoknak a mozgatói, vagy az indoka, vagy, a, vagy ahogy ők látják a világot, ők olyan dolgokat látnak bele, amit mondjuk az átleg, egyáltalán nem tud érzékelni. Ez, ez, ez lehet igaz, de, de akkor is van egy a homopatia, hogy ilyen... ugye a materiálista tudós az <coughs> azzal vitatkozik, hogy nincs benne hatóanyag, és, és placebo, amikor az az alapállás, állítás lájállítás hogy nincs benne hatóanyag, Igen. tehát az, azzal kezdi, tehát eleve, eleve valami olyan területre, irányítja rá a figyelmet, amit hát kutatni kéne, nem pedig egy olyan indokkal kifogásolni, ami, ami az alapdefinícióval is ellentétes. De várjál, mert megpróbálok válaszolni a kérdésedre, mert túl sok kérdést teszel föl. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a polaritás, ez jelen van az életünkben, és, és gyakran egy tudathassott állapotban, hogy Magas szellemi szépségekről beszélünk, és aztán elmegyünk egy olyan helyre dolgozni, mert ennek az ellenkezőjét csinálja. Ezt szoktuk vasárnapi kereszténységnek is mondani, hogy elmegyünk a templomból, álltotoskodunk, aztán hétfőn meg, meg elmegyünk taposodni. De azt mondod, hogy még csak kell legyen valami hogy mondjam, gyakorlati, vagy kézzelfogható megvalósítása a dolgoknak. Hát ez a lényeg, hogy ezt a skizofrénát megszüntetni, hogy a kettőt összekössük. Na most De. erre teszünk mi, ugye, kísérletet, vagy ugye Steiner erre, erre tesz kísérletet. Mondjuk vegyünk, vegyünk egy, egy, egy példát, hogy ugye hogy, hogy az, az nyilvánvaló, hogy hogy ugye az, a, a jelenkornak az egyik, egyik, egyre drámaibb kihívása, talán ezt érintettük is, ez a robotizáció. Igen. Amikor a gépek e, e, átveszik az ember szerepét egyre több helyen, és e, na most érdekes, hogy akik ezt e, hajtják ezt a, ezt a témát, ugye a Ray Kurzweil, a Google fejlesztési igazgató és a Társai, akik magukat a transhumanista mozgalomnak nevezik, ők a, a spirituális gépek korszakáról beszélnek. De, de hogy milyen spiritualitás van az ő gépeikben, ami azt mondja, hogy a, e, leküzdjük a biológiai e, szervezet korlátait, és lecserélhetjük a testünket, a tudatunkat átölthetjük egy számítógépbe. És e, na most ez, ez egy. E, valós szellemi rátekintéssel szemlélve ez egy, ez egy három etapból álló <gül> negatív evolúciónak az utolsó lépcsőfoka. Az első evolúció, amikor a, amikor a 869-es Konstantinápoly zsinaton eldöntötték, hogy a szellem mint olyan nem létezik, az ember csak testből és lélekből áll. Tehát akkor a szellemet gyakorlatilag kiiktatták, vagy nem létezőnek tekintették, utána a modern pszichológia a 19. század végén, 20. század elején e, tulajdonképpen a léleket is eltörölte, mert hogy az, az, az nincs, az a testnek egy megnyilvánulása, és a transzhumanista mozgalom eljutott oda, hogy a testet is eltörli, mert testre sincs szükség, az egy elavult kaszni, amit upgradelni kell. Na most ez azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen olyan a helyzetünk, hogy a szakadék szélére jutunk, mert mert dülőre kell jutni az emberi mi voltunkkal, és, és tisztázni, hogy, hogy, hogy, hogy hol a határ, és, és mi, az a, mi az a minőség, ami minket a gépektől megkülönböztet. De most ugye térünk vissza, hogy a gazdaságról volt szó. Ugye egy azt tapasztaljuk, hogy a világ gazdaságban egy egyre Növekvő tőke koncentráció zajlik. Ugye multi cégek terjeszkednek, a kis vállalkozások elhalnak, a robotizáció is ugye, ennek mentén gyakor, gyakorlatilag kiszorítja az emberek egy jelentős részét a, a munkából, lét alapból, és maradnak a tőketulajdonosok, akiknek a kezébe koncentrálódik, és itt említhetjük akár a kurcfejléket is, akik, akik amellett, hogy eszméletlen mennyiségű tőke áramlik hozzájuk, egy befektetési csoportot is létrehoztak, ugye a BlackRock csoportot, ami az összes gazdaság az összes stratégiai ágazatba befektet, gyakorlatilag kivásárol mindent, kelet-európai központjuk Budapesten van zárójel bezárva. Tehát egy ilyen húzák ki a szőnyeget, és nincsenek fogalmaink arról, hogy a tőke valójában mi az emberi képesség mi, mire jók a gépek, ö, ö, hogyan képződik a tőke, mi a gazdasági érték, hogyan működik a pénz, mert ebben a szisztémában vannak ö, ennek haszonélvezői, és vannak kiszolgáltatott alanyai, akik nem látnak rá erre a működésre és ezért áldozataival válnak. Most itt, itt egy, egy új tőke fogalmat próbáltunk definiálni, ami érdekes módon ez, ezzel nem foglalkoznak ma a közgazdászok, vagy egyáltalán a nemzetközi közgazdaság tanok között ez a, ez a kérdés nem, nem szerepel körülbelül száz éve. Noha ez a kérdés megválaszolatlan. Tehát egy. egy egy, egy pár gondolatot elmondanék, mert, mert ugye itt a, körüljárhatjuk a témát, de valahogy nyilván előadás nem, nem alkalmas ez a műsor arra, de, de hogy egy-két fogalmat megpróbálok megemlíteni, ami, ami itt a konferencián középpontjában áll, és ez az egyik a, a tőkeképződés, a a munkamegosztás kialakulásával párhuzamosan, a másik a, a szociális kvóta vagy társadalmi részesedés fogalma. Ez, ez két olyan dolog, aminek ha tisztábban jövünk a valóságával, ez megnyit a jövő felé egy, egy utat, ami egy másfajta gazdaságot tesz lehetővé, amit szolidáris gazdaságnak vagy aszociatív együttműködő gazdaságnak nevezünk, és ami ennek a törekvésnek a magva, ez egy önigazgató társadalom felé való elmozdulás, ami nincs kiszolgáltatva sem egy központosító állam törekvéseinek sem, sem pedig egy, egy mindenható gazdasági hatalomnak sem, mert ennek a kettőnek a présében élünk ma, és gyakran ez a kettő összefonódik. Tehát ugye azt, azt láthatjuk, hogy még az Európai Unió és ott is ez a központi kérdés, és most láthatjuk, hogy a, a, az EU centrumát uraló erők, amiket most mondjuk a Angela Merkel, meg, meg ugye Macron képvisel, ők mit, mit akarnak? Ők egy, egy központosított szuperállam felé hajtják, Ugye a Macron most azzal akar előállni, hogy legyen egy központi költségvetés, és ebbe olvadjanak bele az államok, és Ugye ennek a mélyére megyünk, és nem. Ugye itt most rá lehet aggatni rögtön az összes kősielmét, címkét arra a kijelentésre, hogy hát a, a Macron az szabadkönyves, aki a, akinek a, a programját azt hozzáférhető, hogy, hogy a mostani elképzeléseit hogyan. Ismertett előadás formájában a, a Párizsi Nagypáhojban, a Grand Orient Nagypáholyban. Ez, ez, ez úgy be említem meg. Tehát ezek a. Tehát alapvetően a... inkább én úgy érzem, hogy ez a, a mai, hogy mondjam, kapitalista világképnek teljesen megfelelő lépés, amiben a, amiben a, a, a koncentráció, a monopól helyzetre való törekvés, főleg a gazdagországok részéről, az egy, az egy abszolút igény. És, hát ez, és, ez és bizonyos csoportok tör... igénye, de, hát igen, de, igen. de azt hiszük, hogy azok a jelenségek, amiktől itt mi Magyarországon szenvedünk, ugye ez a, ez a, a, a múlti az államnak túlzott állami befolyás minden életterületen, hogy ez magyar speciális. Nem, egyáltalán nem, tehát az eladósodás sem. Az amerikai átlagpolgár egyre szegényebb, egyre jobban eladósodott, vagy, vagy mondhatnám a, talán itt is említettem, hogy Finnországot. Hát én valány éve, amikor Finnországba jártam, akkor voltak a csúcson, és akkor egy, egy top manager és egy, egy átlagos szakmunkás fizetése között mondjuk volt egy 10-es egy vagy 20-as szorzó. Ma ez a, ez a szorzó több mint 100 szoros, és mindenki el van adósod, a mindenki szenved, és ennél a szorzónál Svájcba a a csúcsbankár fizetése és az átlagfizetés között ma már ezerszeres szorzó van. Na most ez mutatja, hogy egy, egy emberi léptéktől elszakadt, elszabadult hajóágyúvá vált ez a gazdaság, amit, amit más vágányra kell állítani, és ezt azért mondom, mert ugye a konferencián a, a, a fő előadó vendégünk, Alexander Kaspar, ő egy svájci bankár, aki húsz évvel ezelőtt kérte a nyugdíjasztatását, és azóta kifejezetten csak ezzel a témával foglalkozik, és ő azt mondta, hogy, hogy amennyiben nem történik változás, akkor ő teljesen megvan győződve, hogy körülbelül 2030 táján egy, egy globális összeomlás fog következni, ami egy európai polgárháborúba torkollik, ahol a jelenleg ismert államhatárok megszűnnek. És, és egy teljesen átrendeződik egész Európa. Na most egy, egy ilyen katasztrófa felé rohanunk, tehát ennek a súlyával ö, ö, kell, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, hogy, hogy tehát milyen tőkefogalom alapján működünk ma, és mi, mi egy valóságos tőkefogalom, és a jövedelemképzésnek hogy kéne történni, mi az a szociálkvóta, ami, ami egy általános mérőeszköz lenne, ami a lehetőségeinkhez és az igényeinkhez próbálja igazítani az egész társadalom minden szereplőjének a jövedelmét. Tehát egy, ha azt, azt megpróbáljuk akkor definiálni, hogy, hogy amiről a Kaspar beszél, nem bonyolult dolgok ezek, csak, csak nem, nem foglalkozunk vele, hogy, hogy a tőke, tőke hogy képződik. Ugye a... Arról beszél, hogy a, a, a gazdaság ős állapotában, amikor még nem volt munkamegosztás, akkor lényegében önellátó módon működött a társadalom, tehát mindenki a saját szükségletére termelt, és mondjuk azt az analógiát egy, egy, egy száz év, vagy még akár régebbre tekintve egy, egy paraszt gazdaságban, egy egy ember a mezőgazdaságban dolgozott, megépített a saját házát, megcsinálta a saját ruháját. Jó, hogy tisztán steril állapotok sose voltak, hogy valamilyen munkamegosztás ne lett volna, de lényegét tekintve önellátó volt, és nem nagyon kereskedett. Aztán, tehát ez volt az ős állapot, az ős termelés, ami egy bizonyos hozamot produkált, ami volt egy természeti hozam, amit a természet produ produkált, nőtt a gabona, és egy ráfordított emberi munka, ami ebből ugye a szükségleteket kielégítő termékeket hozott létre. hát ez volt az ős állapot, és akkor valaki ö, szellemet fordított a munkára, vagyis megszervezte a munkát, hogy az hatékonyabb legyen. Ezáltal ugyanazt a munkát, amit eddig a mezőgazdaságban a természetre fordítottunk, kevesebb ember tudta elvégezni, ö, ugyanannyi hozam képződött, és fölszabadult néhány ember munkaereje. Tehát egy, egy megtakarított érték keletkezett ez a tőke, ami képződött. Ez a szellem ráfordítás által ö, ö, megvalósult ö, munka megtakarítás, ami... De ezáltal nem bárt mindig felesleges és az a mondjuk három ember. Na várjál, mert hogy ez a megtakarított mm. érték, tőke, ezt finanszírozhatta a munka alól felszabadított embereknek az iparban való működését. Tehát akiknek már nem kellett szántani, vetni, mennie, azok hogy az iparban ennek a tőkének a felhasználásával elkezdhettek áru termelni. És ez a mozzanat, amikor, amikor ugye a tőke képződés megragadható, mert aztán az ipari munkát is meg lehet szervezni, Egy és pillanat, a többi. Nem csak, hogy. hogy Igen, nem akarok túl túlbonyolítani a kérdést, de ha mondjuk volt 10 ember, aki elvégezte a munkát, én belefektettem a szellemi plusz. Igen. Továbbiekben 7 ember meg tudja csinálni, maradt három emberem. Három munkásom tulajdonképpen. Igen. Az három munkás, azt mondom, hogy rátok nincs szükség, de akkor egy dolog nekem ilyenzik, és pedig az, hogy ők mitől kerülnek be az iparba. Például attól, hogy én azt mondom, hogy én befektetek a plusz jövedelmemből egy ipari dologba, és őket ott fogom alkalmazni, na, ami plusz hasznot fog nekem hozni. Na most itt, itt, itt egy nagyon jó ponton ragadtad meg, mert te ezt úgy fogalmaztad, hogy egy mai tőkésnél ez működik. Aki ezt a keletkezett munka megtakarítást, mint tőkét a saját tulajdonának tekinti. Most ez nem igaz, mert az ő szellemi teljesítményéért jár egy ellenérték, de ezt ő nem tudta volna létrehozni, hogyha nincsenek munkatársai, akik, akik ezt megvalósítják, ezért ebben őnek egy jogos hozama, származik, és ö, egy társadalmi be is vissza kell folyjon ennek az értéke, mert ez egy összműködés által jött létre. És itt van, itt van egy, egy lényeges különbség, amire Alexander Kaspar rámutat, hogy a, hogy a képződő tőkének a, a kisajátítását ezt, ezt észre kell vennünk, és itt, itt ö, ezt vissza kell áramoltatnunk, ennek ugye a a szellemi teljesítményt nyújtó jövedelmének a levonása fölötti részt vissza kell csorgatnunk a gazdaságba, és ez az, az általános jólétet fogja emelni, és az árakat fogja csökkenteni. Ez a, ez a ö, mozzanat, amiről ő beszél, ami, ami tehát átértékeli a tőkefogalmat, és ha ezt tovább gondoljuk, akkor néhány néhány teljesen egyszerű konzekvencia következik belőle. Először is az, hogy a gazdaságnak az alapja a mezőgazdaság. A mezőgazdaság működése még akkor is, ha ezt, ezt nagyon kevés ember működteti, de ha a mezőgazdaság nem áramoltatja be a gazdaságba a hozamát, akkor a gazdaság leáll és azon kívül az ipar a mezőgazdaság kegyelméből Most él, az és az nem azért, fordítva. A, mert ugye gondolom, itt az van mögötte, hogy ugye van egy alapképlet, az ember, mint, mint, mint élőlény, akinek a táplálkozás jelenti az alapját az életének. Igen, a, fizik fizikai, alapját. a fizikai alapját. Igen. tehát az, az, te azt mondod, hogy mezőgazdaság, az a számomra ételt jelent, igen, és igen. ami nem, nélkül, nem működik mezőgazdaság nélkül, illetve Így van. elkezd működni, de az, az meg olyan ételt fog jelenteni, amit pedig egyre kevésbé tartunk jónak. Igen, na most ugye, hogyha ma, ma ennek a ezt, en, e, ezt az összefüggést máshogy gondoljuk el, a, a képződő tőkét azt, azt haszonnak vagy feleslegnek, képződő feleslegnek és, és profitnak tekintjük, holott ez egy, ez egy természetes folyamat, és, és azt miután ma a, a tőke fölött a, egy, egy tulajdonos rendelkezik, ennek a, a jogait sértetetlennek érezzük, és, és ezért <coughs> tulajdonképpen... Nem, nem veszük észre azt, hogy, hogy ennek mik a következményei, és azt, hogy ö, azt hisszük, hogy ugye a mezőgazdaság csak azért tud működni, mert az ipar a, a profitjából szponzorálja, vagy az állam ö, az adóból szubvencionálja a mezőgazdaságot. Tehát teljesen fejteteire állítjuk a valóságot, és nem, nem okoz zavart nekünk az, hogy, hogy mondjuk egy bankvezérnek a fizetése ezerszerese mondjuk egy mezőgazdaságban dolgozó embernek, holott a munkájának az értéke az, az egyáltalán nem biztos, hogy ezerszeres, hanem, hanem és nem is tudnám végrehajtani, hogyha alatta nem lennének emberek, akik ezt lehetővé teszik. Tehát uh -huh. ezt, ezt, ezt Na, azt hiszem, hogy ez az az az fél... Azt mondjuk ne is keverjük ide, hogy egy ilyen nagyon gazdag, mondjuk vállalkozónak, vagy vezérnek a jövedelme, az nagy rész részvény nyeresség. ami jelenben már egy virtuális gazdagodás. És ez egy, ami ez az az egy tulajdon számára, kérdéssel is ami az ő szám, Igen. Tehát, tehát magyarul egyszerűen. A tősdei lázban felemelekedő értékek, ami mögött nincs egy valóságos teljesítmény, hanem, hanem a kereslete van magának, a részvénynek. Ennek az értéke emelekedik, mondjuk mint az Apple részvények, amik, amik mindig az izébe szállnak, és ez azt mondjuk, hogy hú, az Apple az nagyon oké, okay és aki 20-30 élezet volt egy részvény annak ma szerését éri, vagy valamennyi. De a lényeg az, hogy valójában a maga a vállalat az nem lett annyival nagyobb, vagy annyival kiterjedtem. És ez, ez abban a pillanatban neki óriási gazdaságot jelent, mert ő ezt ma pénzé teheti. Igen. És de hogyha it... ez maradna csak papír, tehát, tehát egy, egy részvény, amit megkap és névlegesen van így váltartva, de nem költheti el, Hát akkor azért még, egy, azért még egy jelzése annak, hogy ennek mi a megítélése, de azt, ha nem teheti pénz akkor ő nem olyan gazdag. De ő ezt azt magas fizetéssel, meg nem tudom mivel gyakorlatilag pénzét teszi, apró pénzé, ami által el is vonja a gazdagságot, mert hogy mondjam a pénztek az értékét elkülöníti attól a tényleges haszonttól, amit ő hajt. Igen, hát, illetve, illetve hozzátehetjük, hogy a, hogy a, hogy a tőzsdei jövedelem, ami egy, egy a részvényekkel, való játékkal történik, azért valahol érezzük, hogy az, az a jövedelem valahonnan elszívódik. Tehát ezt valakinek meg kell termelni, amit valaki lefölöz. Na most itt, itt, itt ugye ez, a, ez, ez van el, elfedve ez a folyamat, és, és ahogy a Kaspar rámutatott, amikor a az aranyhoz kötött pénzmennyiséget, a standardot megszüntették, azzal felszabadították a, a profit rátát és a kibocsátható pénzmennyiséget is, és, és a végtelenség lehet a pénzt szaporítani, mm. és ezzel a profitot is, ami, ami egy óriási virtuális buborékot növezt a világban, ami ma már a reál gazdaságban mozgó pénznek a, a sokszorosa, nem tudom, hogy százszorosa, vagy még mm. több, tehát ez, ez a buborék, ezt ez, ez fújják továbbra is, és most ebben nem menjünk bele, mert ez, ez Jó, szétfeszíti a műsor kereteit. De, de még szétfeszíti egy... a világ kereteit. A világ kereteit is, Igen. csak annyi az a kérdés, hogy, hogy ezek olyan piszkos ügyek, amikkel nem szeretünk foglalkozni, és még egy, egy fogalmat bevezetek, ami, ami ennél jóval egyszerűbb a megértés, a szociál kvóta, Ugye az ökológiai lábnyom fogalmát azt, azt többé-kevésbé ismerjük. Ez azzal analóg, tehát nem kell nagyon megerőltetnünk az agyunkat, hogy egy adott területen élő népesség létszáma adott, és annak a területnek a, a természeti hozama, amit a mezőgazdaság által tud produkálni, az is adott. Hogyha ezt a hozamot, ami a, a természetre fordított munkából, mint mezőgazdasági termék, kijön, ezt elosztjuk a népesség létszámával, akkor, akkor kijön az egyfőre eső hozam, és ez a, ez a szociális óta vagy társadalmi részesedés, ami ez az a körülbeli hozzájátuléges átlagos jövedelem, ami abban a társadalomban képződik, ami egyáltalán felosztható, és ami Annyi a jövedelem lakó, képzés hogy... alapja, akkor is, ha ez a munkamegosztásban ez a, ez a ja, tovább finomodik. Nem tudunk nyújtózkodni a takaronkon túl. Igen, de a Mert takaronkon példá, ha túl... veszünk föl, akkor tudunk nyújtoszkodni. Hát látszólag, de, de ugye ez a, a, ebben a gazdaságban, ugye az elmondott működés alapján, akkor képződik tőke, hogyha megtakarítunk munkát, és az a tőke, az hitelpénz, és az az, annak egy reális mennyisége van a megtakarított munkával arányosan, tehát nem lehet a végtelenség, ez egy másfajta pénzműködés mutat, nem egy virtuális pénzszaporítást, mm -hmm. ö, ami, ami nincs teljesítményhez kötve, tehát itt, itt a valósághoz kötjük megint, egy reál gazdasághoz kötjük megint a pénzmennyiséget, a hitelt és, és, és a jövedelem mértékét, mert ehhez mérjük, hogy ez az, ami fölosztható mondjuk 10 millió magyar számára, és az azt jelenti, hogy a, a bankigazgatónak se lehet ennek a ezerszerese. Ebből mindenki sejti, hogy akkor az a fajta élet, amit most élünk, az így nem nagyon tartható. Ez biztos, hogy nem tartható, és itt, itt ugye a, ennek, ennek átevezhetünk egy másik aspektusára, tehát hogy, hogy, hogy a... Érdekes volt, amit, amit a kaspar erről elmondott, mert amiket, amiket elmondott, sok ö, aspektusa van, ami, ami ö, ugye megérthető, és, és tényleg odáig eljut, eljutott, hogy, hogy megjelent egy víziója annak, a, a, hogy egy ö, ugye nem, nem hatalmas multicégek ö, által megszabott ö, mederbe folyik az életünk, hanem hanem emberléptékű vállalkozások együttműködésének hálózatán keresztül, ahol, a, ahol a, a vállalkozások maguk egymás közti együttműködésben válaszolják meg a szükségleteket a saját termelésükkel. Ez már jövőkép. Ez de. egy jövőkép, de, de annak a logikáját lehetett ismerni, hogy, hogy nem a képzelőtőke kisajátítása az a vállalkozók célja, hanem az, hogy Ebből minél több, ugye a képződő pénzből, vagy hitellel a gazdaságot élénkítsék, vagy egy másik, ugye a hitelpénz az az egyik felhasználási módja ennek a képződő tőkének, a másik az ajándékpénz, ami pedig a szellemi életet finanszírozza. Ugye a szellemi életet, meg a nem termelőknek a jövedelmét, ami a gyerekek, öregek, betegek. Uh -huh. És miután látjuk, Ez hogy amit a tőke képződése. A néven. Amit ma, ma az állam az újraelosztásból Igen. valahogy összebarkácsol, de azt látjuk, hogy a értékképződés, a tőkeképződés az a szellemnek nek a gazdaságba való beáramlásához köthető, ezért a életfinanszírozása elemi érdeke a gazdaság szereplőinek, és ez a rendszerbe be van építve. Tehát itt, és itt le is zárom, tehát ezek, ezek abszolút konkrét dolgok, és azt, azt mondta a Kaspar, hogy ő, mint mint bankár, ennek kisebb projektekre bontott részeit ismertette vagy próbálta a bankároknak vagy gazdasági embereknek elmondani, hogy ők milyen hitelezési gyakorlatot vezethetnének be egy bizonyos banki területen. Mert ő úgy látja, hogy a jelenlegi rendszerben volna arra lehetőség, hogy, hogy ez, ez egy kísérletként elinduljon? Hát ez, ez már egy sokkal nehezebb kérdés, mert ő most, ő most mert azt... Mert eddig mondtál, az annyira szembe megy azzal a, a, a mai valósággal, hogy, hogy egyszerűen azt nem értem vagy érzem, hogy, hogy mondjuk egy egyszerűsítve, egy forradalom nélkül hogyan lehet ezt megvalósítani. Most ugye forradalommal az a baj, hogy hogyha, ha nincs egy, egy új eszme gondolat mögötte, ami felszínre akar törni, akkor forradalom eltörli a jelenlegi rendszert, és utána az reinkarnálódik, mint ahogy mondjuk Lenin esetében ez történt, hogy kiirtott az arisztokráciát, és, és magukból csinált arisztokráciát, mm. stb. Tehát hogy. Hát igen, mert ahol az irigység dominál. Akkor hát illetve egy, egy, egy, egy elavult eszme volt ott, egy egységállam eszméje, egy, egy újra generálva, ami, ami végül is egy teokratikus rendszert mm. generált, ahelyett, hogy egy, mm. hogy egy és itt ez, egy, ez azért, azért érdekes, az mert... az azt mondta, hogy ő, tulajdonképpen formájának szembe ment az előzővel, lényegében azonban de ugyanazt, hogy szert azt... más mázzal. És éppen ezért... A hangsúlyok ez, egy kicsit ide-oda voltak. Helyezte, hogy ez meg jobban megérthetővé igen. váljon, amit, amit de most kérdeztél, ugye a Steiner békejavaslata, amiben a hármas tagozóterse eszméjét közölte 17-ben, ugye az lett volna az a javaslat, ami az individuum felszabadítását helyezi a középpontba, és, és ez egy békejavaslat, ami alkalmas lett volna a háború megállítására, ha a közép-európai államférfiak mögé állnak, és ez lett volna az egyetlen, amit közép-európa fölmutatott volna szemben a Wilson amerikai elnök 14 pontjával, ami végül is a Békeszerződések alapjával vált, és, és ami átszabta Európát a mai napig, és mi a két, a Steiner meg a Wilson javaslatai közt a leglényegesebb különbség. A Wilson a népek felszabadításáról beszélt, ami egyenlő népszabadság, tehát ez a nem véletlen, hogy a, a szocializmusban, a kommunizmusban ez az eszme a népek felszabadítása, az egyén rovására, ugye ez, ez, ez valósult meg. A Wilson, a régi egységállam eszme egyébben ezt akarta, Steiner pedig azt mondta, hogy az egyént kell felszabadítani, és lehet népek szabadságáról beszélni, de ez csak szükségszerű természetes következménye annak, ha az ember felszabadul, és az ember szabadon nyilvánulhat meg a szellemi életben, önigazgató gazdaságot vezethet, stb. De satöbbi, satöbbi, mondja, önigazgató gazdasági, és akkor már érzem ízér, a köhéccel, és, hogy na jó, ez nekünk nem kell, hisz én ebből nem fog megélni. Hol lesz az én Egyre gyarapodó üzletemnek a most, jövője, most, hogyha engem itt önigazgatni akar. Na most ez a, ezt, uh -huh. ezt volt a bankárok reakciója, uh -huh. pontosan. Tehát egyből megértették, hogy a Kaspar miről beszélt, nem kellett magyarázni, jól uh -huh. járt az agyuk, és egyből, egyből azon gondolkoztak, hogy, hogy de úristen, akkor mi lesz velem? Holott az nyilvánvaló, hogy, hogy egy, egy olyan társadalom, amiben egy, egy szolidáris összműködés van, mindenki meg kell találja a helyét, és nem nem arra felé működik, mint felé ma haladunk, hogy, hogy ugye gyakorlatilag írtjuk a munkahelyeket gépekkel helyettesítjük azt, vagy ugye kihelyezzük Ázsiába, de most már oda se lehet, mert már körbeértünk Na, a globuszon. És, kicsit Afrika aztán. Vége. És akkor vége, és akkor ezzel a, itt kell valamit kezdeni ezzel, és akkor, akkor, akkor ugye válat volunk, és hát majd a robotok megoldják, de, de mi lesz velünk. Uh -huh. Meg egyáltalán. Most oké, okay, hogy a szexrobotok azok egyre jobban kiszorítják a kuplerájukból a lányokat, de kinek van rá gusztusa az, az ő dolga, de ez, ez éles kérdésé válik, hogy, hogy ha a robotok ma már újságcikeket írnak, meg mi mindent csinálnak, akkor, akkor, akkor hogyan tud egy robot gyógyítani, hogyan tud tanítani, és, és egyáltalán mi az, hogy emberi munka az egy, az egy kényszer, amitől meg kell szabadulni? Vagy mi az, hogy kreativitás? Erről papolunk hmm. állandóan, de hát a létünk alapjait na, csákányozzuk alá, és közben, közben... Hát igen, de aki ezen a világon munkálkodik, annak ez a kreativitásban még teljesen kézzel fogható valóság, hisz mondjuk egy google megrőlő szellemi kapacitás és kreativitás az, azért létre tudta hozni azt, amit létre, még, azt a, még ezt a nagyon, nagyon félelmetes jövőt is ez a, ez a kreativitás hozza létre, hisz emögött eléggé összetett és bonyolult és, és úgy mondjam, felfedezni vágyó emberek tömegekkel, hogy legyen, akik, akik, akik egészen Elképesztő új megoldásokat. Na ez igaz, ez igaz, az, csak ugyanaz előző. a kérdés, mint amit, ami ugye az, annak idején a, a fizikusoknál felvetődött, hogy most akkor az atombombák, hát, most az akkor, kérdés, akkor most megcsináljuk, hogy megcsináljuk. Ne is olyan meg. éles, mert az atombombánál legalább elége legalább láthattuk, hogy az egy bomba volt. Igen, It, na most... Itt pedig ez nem látszik, itt ez. Itt egyszerűen egy, egy, egy szép új világnak a... Igen, éte, és amikor a, a Magyarországon rajzologi. a legtőkerősebb leg uh -huh. mezőgazdasági cégcsoport, ugye a Bonafam csoport, Csányi Sándor és társa. társai, azt közli, hogy ők évi 100 milliárdot költenek fejlesztésre, és a céljuk az, hogy a, az emberi tényezőt teljesen kiszorítsák. Uh -huh. Ezt komolyan kell venni. Hát ezt nem veszük észre, hogy miről beszélnek és ezek nem tréfálnak, ezek az emberek. Tehát az ő vízióikban az szerepel, hogy, hogy pilóta nélküli traktorokat egy vezérlőteremből irányítunk, és, és tulajdonképpen nincs ember a... Még egy-két irányító kell, aki ott a nő, ücsörög, és az ő gondjuk az, hogy hol van ez a képzett ember, de a parasztok őket nem érdeklik, azok mennek a levesbe. Ez, ez a realitás, és, és ezek a kulcs szereplői a magyar gazdaságnak. Miért, erről, miért nem erről beszélünk? És, és e, miért nem erről beszélnek a pártok, amikor itt egymás esélyét latolgatják, miközben ez a, ez a fő sodor. Hát erről kéne beszélni. Na, akkor Na, innen indulhatunk. Innen indulhatunk, és lassan <gül> azt mondjuk két hét múlva innen fogunk indulni, hogyha benne vagy, mert tíz Körülbelül egy öt, jó erős öt percünk van. Ma nem is, nem is raktunk be zenét, mert nem akartam elrontani a gondolatmenetet, mert azért valljuk be, amit te mondasz, az egy ilyen, egy ilyen nagyon, hogy mondjam, hát merész vagy meredek dolognak látszik, Elsőre. Na de az életünkről van szó. Igen, én, igen, hát én azt, te, azt hiszem, az hogy, azt hiszem a, aki, aki vett a fáradtságot, hogy, hogy végighallgatott minket, és a kezdeti idegességen túljutott, vagy a bosszúságán, hogy most hogy miről beszélsz, az lehet, hogy azt mondja, hogy igazad van, mert, é, mert érezhető, nagyon jól érezhető, hogy miről van szó. Tehát, tehát valóban nagyon egyszerű dolgokat mondasz igazából, csak az egésznek a felfogása, hogy úgy mondjam, tehát annyira szembe megy azzal, a, amiben a világ ma hisz, és az az ember is hisz ebben, aki ennek a kár Igen, igen. Tehát itt nem az a probléma, hogy vannak, van. van egy csomó ember, aki elégedetlen a sorsával, és ezért, ezért ő egészen komoly alternatívában gondolkodik, hanem az a baj, hogy aki elégedetlen a sorsával, az nem alternatívában gondolkodik, hanem a helyébe akar kerülni azoknak, akik fönt vannak. Igen. Erre mondtam, hogy a Lenin és a, a kommunista forradalomban az irigység az igazi domináló erő nem, nem egy igazi nagylátókörű, hogy mondjam, humanista felfogás, bár Elemekítottam, hát, ott fölbukkannak benne. A, a Marxnál még nem Marx de, az, az, az irítségről volt szó, csak nem, ő, ő, ő... megállapított dolgokat. Ő, igen, igen, csak ő, ő, ő, ő, ő a fejeteteire állította a, a mesterének a, a tanítását, mert ő, ő egy veleig materialista valaki volt, uh -huh. ugye Hegel legjobb tanítványa volt, és a Hegel pedig, pedig az idealizmus csúcsát érte el, aminek egy, egy lépés tőle az, ma el kellene jutnunk, mm. és ezt a Marx a fejetetére állított, mert azt mondta, hogy a lét határozza meg a tudatot, magyarul a molekuláktól van a gondolkodásunk. Igen. Tehát ez ford visszakéne fordítani. Volt mert olyan idős vagyok, hogy hát kellett <laughs> Mi a ezt Marxon, és valamit át kellett rágni a magán, én is megpróbáltam a tőkét elolvasni, de egyet nagyon bonyolult és, és fárasztó. Nem állítom, hogy én nagyon emlékszem rá, hogy mi volt benne, de arra emlékszem, hogy minden matézmus ellenére a humanizmus az ott van mögötte. Tehát az, a magának, Marxnak a, a gondolkodásában én egy nagyfokú, hogy mondjam, humanizmust érzékeltem, ami köszönő viszonyban sincs azzal, ami a későbbi kommunizmusnak mutatkozott be. Igen, csak az egységállam eszméjétől nem tud szabadulni. Tehát a kapitalizmus kritikája az, az, az jó, jó volt, de a ráadott válasz az, az, egy, az egy teljes tévedés volt, és ezt mi elszenvedtük. Mert ő átrendezni akarta a viszonyokat átrendezni, de ugye Tehát egy proletár diktatúra mondja, által túl először is. fizetésed, és átrendezem a viszonyokat, hogy az enyém legyen magasabb, és a tied alacsony. Igen, hát ezt megtapasztaltuk. Az elvtársak átrendezték Igen. a viszonyainkat, ezt és a most is ezt folytatják, vilállák. csak Igen. most máshogy hívják. Most, most építjük a kapitalizmust, meg az Európai Uniót, vagy a illiberális államot, amit tetszik, de, de hol vagyunk ebben mi? Na most azért csak az a kérdés, amit nem fogsz most tudni válaszolni, mert, mert mindjárt vége a műsornak, hogy csak azt kérdezem, hogy az elének, hogy mit lehet tenni, amire te azt mondtad, hogy hát de hogy ez a kérdés talán nem a legjobban van megcélozva, de mégis, mégis úgy érzem, hogy amiket elmondtál, azok, hogy mondjam, hát... Hát, ha a tudatnak a, tehát, hogy mondjam, a megértés is cselekvés. Na én ezt egy. Tudod? Ezt, ha é, megengeded, akkor, akkor egy, egy, egy, egy idézettel igen. zárom, ami, ami azt hiszem, hogy, hogy pontosan erre válaszol, illetve mindezt, hogy megint annak fényében tenném, hogy egy katasztrófa felé rohanunk, és itt az ideje hogy újra elkezdjünk gondolkodni a létünk alapkérdésein és ugye Steiner száz évvel ezelőtt ezt megpróbálta, elénk tárta a megoldást és 1921-ig miután a háborút nem sikerült megállítani egy összeomlás következett és már a következő háború csírája is már akkor látszódott ő 22-ig próbálta ezt a küzdemet folytatni és akkor abbahagyta, azt mondta, hogy ezt nem fogadták be most várni kell nagyon sokáig, amíg ismét fogékonyak lesznek az emberek, és ma itt a kérdés, hogy ma vajon fogékonyak vagyunk-e rá? És mit mondott akkor? Fölolvasom ezt a záromodatot. Az nem annyira rossz, ha ma sok ember semmit nem tud tenni. Az viszont végtelenül rossz, ha az emberek nem tudják elhatározni magukat, hogy a szociális törvényeket szellemtudományos módon legalább megismerjék, azokat tanulmányozzák. A többi jönni fog, ha tanulmányozni fogják. Elcsei Attilát hallották, Bányai Géza búcsúzik, egy hét múlva is lesz demokrációs Péterfi Ferencén, én pedig két hét múlva újra. class is high we're ready. Our life devalues day by day as friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloody hands of. shit